Террі Пратчет Морт Роман Цикл «Смерть. Книга перша». Переклад Ольги Любарської Ріанні Ось перед нами кімната, яскраво освітлена полум'ям свічок. Тут тримають життєлічильники на нескінченних ярусах полиць. Життєлічильники – то опецькувати клепсидри, по одній на кожного з нині живих і в кожній з них дрібний пісок перетікає з чаши майбутнього в минуле. Через шурхіт піщинок одночасно в усіх клепсидрах кімната реве й гудемо в море. Ось перед нами господар кімнати. Крокує щось заклопотано вишукуюче. Ім'я йому – Смерть. Це не просто якась там смерть. Цей пан Смерть опікується цілком чітко окресленою сферою обов'язків. Чи то пак не сферою зовсім, а диском. Буквально пласким, круглим світом, що його несуть на своїх спинах четверо велетенських слонів, які собі стоять на панцирі неосяжно великої зоряної черепахи на ім'я Великий Аттуїн. Край диска обрамлений краєпадом, що ненастанно і неспинно спадає в космос. Науковці підрахували, що ймовірність існування чогось настільки кричущо абсурдного, становить один до мільйона. Та чарівники підрахували, що раз на мільйонні шанси випадають дев'ять разів з десяти. Смерть цукотить кістяними пальцями по чорно-білих кахлях і бурмоче собі щось в глибині капюшона, Водить кістяними фалангами вздовж рядів із клапсидрами, в яких іще не збіг пісок. Пільним поглядом миготливих очниць він оглядає світлову черепаху, що пливе у глибинах космосу в панцирі, вкритому кратерами і борознами від комет і метеоритів. Колись навіть великий Аттуїн помре, і смерть про це знає оце буде завданнячко. Та на цьому його погляд не спиняється. Він зосереджується на величній, синюватій зелені диска, що повільно обертається в променях свого крихітного сонця-супутника. Смерть переводить погляд на величезний гірський масив – вівцескелі. Вівцескелі порізані глибоченними ущелинами і височать стрімкими безкидами. Та у цілому їхні географічні якості такі розмаїті, що й годі описати. Погода там своя, особлива. Дощі січуть шкіру, мов шрапнель. Вітри спадають батугами, а грози не вщухають ніколи. Дехто вважає, що на те є причина. Вівця скелі – домівка продавньої нескореної магії. Смерть блиме очницями, і дужче зосереджує погляд. Ось перед ним зелена долина на поправному боці хребта. Ось перед ним певний гірський схил. Ось пасовисько на схилі. Ось пасовиськом біжить хлоп'я. І ось уже смерть за ним стежить. А тоді голосом тяжким, мов удар свинцевого зливку об гранітну підлогу, промовляє так. Безсумнівно, щось чеклонське було в землі на тих потрісканих скилах. Бо завдяки надзвичайному відтінку місцевих рослин цю місцевість усі знали як окторинові сіножаті. А ще саме тут, з поміж нечисленних місцин на диску, із деяких видів рослини отримували зворотнорічні сорти. Зворотнорічні рослини ростуть назад у часі. Цього року ви садите зерня, врожай з якого зібрали минулого року. Мортова родина жила з того, що робила кріплене вино із зворотнорічного винограду. Найревніші поціновувачі такого вина – ворожки та ворожбити, адже саме воно дає їм змогу бачити майбутнє. В цього засобу є лише один недолік – похмілля приходить до вас попереднього ранку. А щоби притлумити його, випити звичайного вина доведеться чимало. Зазвичай ті, хто вирощував зворотнорічні сорти, були міцними і серйозними чоловіками, схильними занурюватися у власні думки і пильнувати за календарем. Звичайний фермер, не засіявши поля, всього лише втрачає урожай, тоді як забудькувати постачальник зворотнорічних сортів, який не засіяв поля, з якого зібрав урожай 12 місяців тому, ризикує не тільки порушити саму матерію, зіткану з причинно-наслідкових зв'язків, а й пережити гостре відчуття сорому. Гостре відчуття сорому мортова родина переживала через те, що найменший син аж ніяк не був серйозним. А таланту до садівництва в ньому було стільки ж, скільки вдохлі морській зірці. Не те, щоб помічник був із нього ніякий, просто помагав він зазвичай так радісно і неоковирно, що серйозні чоловіки його боялися, як вогню. Щось таке було в його манері допомагати, не мов би, заразне, можливо, навіть смертельне. Морд був високий на зріст, рудоволосий, веснянкуватий, а тіло його рухалося так, наче в своєму власникові підпорядковується вкрай умовно. Здавалося, воно цілком складалося з колін. І от того ранку мортове тіло неслося верховиною, махало руками і верещало. Мортові батько і дядько скорботно споглядали його, сидячи на кам'яному мурі. Я тільки не розумію, заговорив батько лежик, як це навіть птахи від нього не розлітаються. Я би геть полетів, коли б на мене таке неслося. Он як? Але людське тіло штука дивовижна. Я до того веду що ноги обовтоються в повітрі і сяк і так, та швидкості він від того не втрачає. Морт добіг до кінця борозни, вгодована горлиця неохоче поступилася йому дорогою. «Та заваж, що серце в нього на місці!» – обережно додав Лежик. «Он як? Та, звісно, от тільки не на місці все решта!» «Він і вдома охайний, і їсть небагато!» – бів своє Лежик. «Так, це видно!» Лежик крадькома зиркнув на брата. Той дивився просто в небо. «Чув я, Гамеша, що в тебе на фермі скоро місцинка буде вільна. Он як? Та я вже взяв учня, хіба ні? Он як?» – засмучено відповів Лежик. «А коли це ти встиг, нагадай?» «Вчора», – відповів брат. Відбріхувався він швидко, мов гримуча змія хвостом трусить. «Вже й угоду вклали, вибачай». «Слухай, я проти юного Морта нічого не маю, ти зрозумів, він такий добрий хлопчина, що не щодня такого і зустрінеш, просто...» «Та знаю, знаю, він власної дупи на собі відшукати не може». Вони далі витріщалися на далекий силует. Той перечепився. Кілька зацікавлених горлиць придибало глянути, що воно там таке. «Але за ваш, що він не дурень», – сказав Гамеш. «Дурним його не назвеш». Мозок там є, це точно, погодився Лежик. Він бува так старанно думає, що без потилишника і не достукатися. Бабуня його, бач, читати навчила. Від того, певно, голова в нього і перегрілася. Морд підвівся і перечепився через свою хламиду. Треба його ремесла якогось навчити, задумано сказав Гамеш. Може, в священники віддати чи в чародії? Чародії багато читають. Вони глянули один на одного, обоє чітко уявили, що буде здатен накоїти морт, коли в ті його руки потрапить книга заклять. Гаразд, поспішно додав Гамеш. Тоді щось інше має бути в світі багато речей, до яких він придався би. Він думає багато, от в чому біда, сказав лежик. От поглянь на нього. Хіба треба думати, як лякати птахів? Просто береш і лякаєш. Ну, коли ти звичайний хлопець. Амеш задумано почухав підборіддя. «Цей клопіт міг би перейти комусь іншому». Вираз лежикового обличчя не змінився, та шкіра навколо очей невловно напружилася. «Тобто?» – перепитав він. «Наступного тижня в овечому перевалі буде ярмарок, і там майстри собі учнів шукатимуть. Підведи Морта туди, може знайдеться майстер, який йому все по місцях повправляє. Бо є такий закон». Узяв учне, то й відповідай за нього. Лежик перевів погляд на сина, той саме роздивлявся якийсь камінь. Ти ж знаєш, я б не хотів, щоб йому щось сталося, непевно промовив він. Ми його дуже любимо, і я, і мати його. Сила звички. Це перш за все йому на користь було, б, от побачиш, буде з нього чоловік. Он як? Ну, так і так, є з чого, зіткнув лежик. Камінь цікавив Морта дужче і дужче. Із нього стирчали звивісти черепашки. Свідки тих давніх часів, коли творець робив усе живе з каменю. Бозно чому. Багато що цікавило Морта. Скажімо, чому зуби в людському роті ростуть так щільно? Про це він багато міркував. А ще загадка. Чому сонце виходить у день, якщо вночі його світло придалося б краще? Усім відоме пояснення він знав, та чимось воно його не вилаштовувало. Коротше кажучи, Морт належав до різновиду людей, небезпечніших за мішок із гримучими зміями. Він прагнув викрити логіку, приховану за всім-всім у Всесвіті. І задачка ця була не з легких, адже логіки такої просто не існувало. Творцеві спадало на думку багатенько чудових ідей, коли він збирав світ докупи, та зрозумілості він в нього не закладав. Герої трагедії повсякчас скиглять, щойно боги звернуть на них свою високу увагу, та люди, такою увагою обділені, дістають найтяжчі випробовування. Батько знову до нього кричав, як завжди. Морт жбурнув камінь у горлицю, та так наїлася, що ледве забралася з дороги, і побрів полем додому. Ось чому Морт разом із батьком ішли поміж гори, в овечий перевал, везучи на віслюку нечисленні мортові пожитки. Від містечка тут була сама назва, квадратна брукована площа, оточена торговими рядами, де можна було знайти все, що тільки виробляється місцевими фермерами. За п'ять хвилин морт уже вийшов від кравця, вбраний у вільну коричневу одежину, невідомого призначення, від якої з цілком зрозумілих причин відмовився попередній замовник, і в якій лишалося ще вдосталь місця на випадок, якщо морт надумає рости і вирости за задумом розкрійника у 19 тонного слона. Батько окинув його суворим поглядом. Нічогенько, як на ті гроші. Воно кусається, сказав Морд, і там, здається, крім мене, ще хтось є. У світі знайшлися б тисячі юнаків, що подякували б за таку грубу і теплу. Лежик завагався і здався. Одежину, мій юначе? Можна поділитися нею з ними, коли так? З надією в голосі перепитав Морд. Маєш бути серйозним на вигляд, суворо сказав батько. Треба справити враження, впасти в око. Тут жодних сумнівів не було. В око він впадатиме. Вони приєдналися до Юрби на площі, прислухаючись кожен до своїх думок. Зазвичай Мортові подобалися виходи в місто. Тут була і культурна мішанина, і було чути незнайомий говірки з далеких сіл за п'ять чи навіть десять миль від містечка, Та цього разу він почувався аж надто сприйнятливо. Немов пригадував щось, чого не сталося. Порядок на ярмарку був такий: чоловіки, що шукали роботу, вишикувалися в ряд посеред площі. В багатьох на капелюхах були маленькі значки, що давали світові візнати про фах своїх власників. Вівчарі мали клаптики вовни, гуртівники пасмо кінського волосся, оздоблювачі приміщень клаптики цікаво розфарбованих конопляних шпалер і так далі. Хлопці, які шукали собі майстра, згуртувалися на тому боці площі, що дивився на середину світу. Просто йди і стань там, і хтось прийде і запропонує тобі піти в учні, сказав лежик таким голосом, наче не до кінця був собі впевнений. Коли комусь сподобаєшся, то так тому і бути. А як вони зрозуміють, що потрібен саме я? запитав Морт. Ну, відповів лежик і замовк. Гамеш про це нічого не казав. Звернувшись до власних обмежених знань ринку, здобутих із продажу худоби, Лежик припустив. «Гадаю, зуби тобі порахують та й по всьому. Послухаю, чи дихаєш без хрипів і чи з ногами все гаразд. Я б на твоєму місці прочитання не розводився. Людей це засмучує». «А тоді що?» «Тоді йдеш і вчишся ремесла». «Якого саме?» «Ну, приміром, тислярство – непоганий фах», – бухнув Лежик. «Чи грабіжництво?» «Маєш хтось таке робити?» Морд опустив очі. Він був слухняним сином, коли не забувався, тож коли від нього чекали навчання в майстра, він мав намір стати хорошим учнем. Терслярство, однак, видавалося не надто перспективним. Деревина уперта жила своїм життям, та ще й схильна була тріскатися. А ліцензоване грабіжництво було в вівцескелях аж не таким поширеним фахом, люди тут були здібні, аби утримувати крадіїв. «Гаразд!» Зрештою сказав Морт. «Я піду і спробую, але як бути, якщо мене ніхто не візьме в учні?» Лежик почухав потилицю. «Не знаю», – зізнався він. «Гадаю, тоді чекатимеш до кінця ярмарку. До півночі, мені так здається». І от опівніч наближалося. Бруківка вкривалася тонкою крижаною кіркою, Фігурний годинник на вежі, що височила над площею, випустив із циферблата двійкокрихітних філігранних механічних ляльок, і ті старанно відбили чверть. За чверть північ. Морта трусило, та багряне полум'я сорому та й упертості розгорялося в ньому, і нутрощі його розжарювалися дужче за провалля самого пекла. Зничів'я він подмухав на пальці і звів очі до мерзлого неба, намагаючись не зустрічатися поглядами з кількома тими нещасними, які досі мерзли на площі. Більшість торговців уже спакували свої рундуки і пішли. Навіть чоловік з гарними пирогами припинив голосити і, забувши про техніку безпеки, вирішив з'їсти одненький і собі. Останні з мортових колег-пошукачів пішли з площі багато годин тому. Був серед них згорблений кусоокий юнак, у якого весь час текло з носа. Його забрав із собою єдиний ліцензований жебрак в овечому перевалі, відзначивши вроджені таланти хлопця. Інший сусід Морта пішов з майстром іграшок. Усі вони пішли один за одним: у майбутні каменярі, убивці, ковалі, рундучники, бочарі, вуличні крутії та полготарі. За кілька хвилин настане новий рік. І близько сотні юнаків з надією розпочне свою кар'єру, заживе вартісним життям, що полягатиме у корисному служінні. Принижений Морт намагався зрозуміти, чому його ніхто не взяв. Він так старався мати пристойний вигляд, усім майстрам дивився просто в очі, аби ті могли розгледіти в ньому добру вдачу і у край приємні особистісні якості. Та це чомусь не подіяло. Може пиріжок із м'ясом, запитав батько – Ні. – Він задешево віддає. – Ні, дякую. – Он як? – Лежик вагався. – Я міг би запитати в нього, чи не шукає він собі учня. Дуже надійна ця пекерська робота. – Не певен, що він когось шукає, – відповів Морд. – Певно, не шукає, – сказав Лежик. – Мабуть, і сам собі впорається, я так гадаю. – Та й він пішов уже. – Зробімо так, я тобі трохи свого пірога лишу. Та я насправді не такий вже й голодний тату. Навіть хрящів немає. Не треба, та все одно дякую. Он як? Лежик дещо знітився. Трохи потанцював на місці, аби втоптати хоч дрібку тепла в ноги, трохи нерозбірливо просвистів крізь зуби. Він відчував, що треба сказати бодай щось, може дати якусь пораду, вказати синові на те, що в житті бувають і злети, і падіння, покласти синові руку на плече і її розлого поміркувати в голос про труднощі дорослішення. Коротше кажучи, якимось чином дати зрозуміти, що світ така дивна штука, що ніколи не варто, якщо вдатися до метафор, з погорди відмовлятися від цілком непоганого гарячого м'ясного пирога. Вони лишилися на площі самі. Мороз. Останній цьогорічний мороз сковував бурківку дедалі міцніше. На вершечку вежі коліщатко клацнуло. Спустило важель, вивільнило маховик і свинцевий молот упав додолу. Страхітливо заскриготав метал, дверцята на циферблаті розчинилися, випускаючи механічних чоловічків. Поступально смикаючи молоточками, наче враження роботичим артритом, ті почали відбивати початок нового дня. «Ну от і все!» – обнадійливо промовив Лежик. «Тепер їм треба знайти місце для ночівлі, бо ніч, гуляння кабанів – не найкращий час для блукання гірськими дорогами. Може, знайдеться якась стайня?» «Доки останній дзвін не пролунав, ще не північ!» – відсторонено промовив Морд. Лежик знизав плечима. Проти чистої мортової впертості він був безсилий. «Гаразд!» – сказав він. «Зачекаємо!» А тоді вони почули цокіт копит. Той гримів площею відчутно гучніше, аніж мав би за законами акустики. Та й цокіт, власне, винятково не слово для позначення звуку, що відлунював у мортовій голові. Цокіт – це про симпатичного поні, може навіть такого поні, що носив би солом'яний бриль із дірочками для вух. Та в цьому звуку було щось таке, що одразу ж ставало ясно – на солом'яні брилі годі сподіватися. Кінь вийшов на площу з серединного світного боку, і його білі вологі боки парували, а копита вибивали з бруківки іскри. Кінь ішов гордо, мов би, в авангарді бойової кінноти. І солом'яного обриля на ньому таки не було. У сідлі був хтось високий, замотаний від негоди у теплий плащ. Коли кінь вийшов на середину площі, вершник неквапно спішився і заходився шукати щось у сумці при сідлі. Тоді він, чи вона, витягнув торбу для годівлі, накрив нею коневі вуха і лагідно поплескав тварину по гриві. Повітря ущільнилося, немов застигли жир, і глибокі тіні навколо мортових ніг засвітилися по краях синіми і пурпуровими райдугами. Вершник йшов до нього, його чорний плащ коливався тяжкими хвилями, а підійшовши, шистокотіли бруківкою. Інших звуків не було чути, тиша накрила площу, мов ватяна хмара. Ефектне наближення зіпсувала крижана калюжа. От холера!» Сказано це було навіть не голосом. Сказане складалося в слова, тут сумніву не було, та ті чомусь потрапляли просто в голову, в обхід мортових вух. Він гайнув до постаті, що впала, і, підхопивши незнайомця під руку, зрозумів, що тримаються за самі поліровані кістки, гладенькі, пожовкли, мов, стара більярдна куля. Капюшон спав з голови незнайомця, і на Морта глянули порожні очниці голого черепа. Хоча не такі вже вони і порожні були, десь глибоко в них, мов у вікнах на безкраю чорноту космосу, світилися дві крихітні синюваті зорі. Мортові спало на думку, що тут йому варто було би перелякатися, тож відсутність почуття жаху виявилася для нього цілковитою несподіванкою. Перед ним сидів скелет. Бурмотів щось, розтирав коліна, і це був цілком живий скелет, вражаючи дивний, однак, із невідомої причини не такий вже й страшний. Дякую, хлопче, промовив череп. Як тебе звати? Е, заціпило Мортові. Мортимер пане, всі звуть мене мортом. Морт в сучасній англійській є рідко вживаним словом, що означає одночасно загибель тварини, на яку полюють і сигналом мисливського ріжка, яким мисливець повіщають про цю подію. Імовірно, є запозиченням із французькою «де морт, що означає буквально «смерть» і «мертвий». «Як зручно», – відповів череп. «Поможи підвестися, будь ласкавий». Скелет підвівся і обтрусив плащ. Тепер морд бачив, що на поясі в нього був важкий ремінь, до якого припнути меч із білим руків'ям. «Сподіваюся, ви не забилися, пане?» – чимно сказав Морт. Череп вишкірився. Звісно, подумав собі Морт, що ще він міг зробити, крім як вишкіритися. «Жодних ушкоджень, я певен». Череп роздивився навколо і ніби вперше помітив лежика, який, здавалося, примерз, з достояв. Морт вирішив що час дещо з'ясувати. «Це мій батько». Сказав він, намагаючись так стати між батьком і ожилим анатомічним зразком, щоб не здатися нечемним. Перепрошую пане, але ви часом не смерть? Саме так. Відмінно за спостережливість, юначе. Морт нерво ковтнув. Мій батько хороша людина, сказав він. Тоді подумав трохи й додав дуже хороша. «Може, якщо ваша ласка, обличте його, коли раптом так можна. Не знаю, що ви йому поробили, та я був би вдячний, коли б це припинилося. Тільки не ображайтеся, будь ласка». Смерть відступив і схилив череп на бік. «Я всього лиш на хвильку вивів нас із плену часу», – відповів він. «Твій батько не чутиме і не бачитиме нічого такого, що могло б його засмутити. Тож ні, хлопче, я не по нього прийшов». «А по тебе?» «По мене?» «Ти ж шукаєш працедавця?» Морта осінила. «То ви шукаєте собі учня?» Очниці перевели погляд на Морта. Зореподібні зіниці палали синім полум'ям. «Звісно!» Смерть повів кислявою рукою. Прозора булька повітря навколо намить пурпурово засвітилася, немов билуснула, і лежик розморозився. Навежі над його головою механічні фігурки продовжили віддзвонювати північ, що й на часові було дозволено підхопити їх своїм потоком. Олежик кліпнув. Не бачив, як ви підійшли, сказав він. Пробачте, певно, думки мої десь блокали. Я вашому синові пропонував учнівство, відповів смерть. Сподіваюся, ви не проти. А чим ви заробляєте, нагадайте? Перепитав Лежик, звертаючись до ожилого скелета, так, наче нічого дивного в тому не було. «Я доправляю душі в інший світ», – відповів Смерть. «Он як?» – промовив Лежик. «Звісно, вибачайте. Я згоді гу вашого мав зрозуміти. Дуже потрібна робота, надійна. Давно ведете справи?» «Так, уже якийсь час», – відповів Смерть. «Добренько, добренько». «Ми, знаєте, якось ніколи про таку роботу для Морта не думали, але це хороша робота, хороша, і завжди попит є. Як вас звати?» «Смерть!» «Тату!» – нервово озвався Морт. «Не скажу, що впізнаю назви контори», – сказав Лежик. «А звідки ви справи ведете?» «Звідусіль. Від глибин найчорніших морських до висот піднебесних, що їх навіть орли не сягають». – відповів Смерть. – Непогано, непогано, – кивнув Лежик. – Що ж я... – Тату! – протягнув його за рука у морд. Смерть поклав руку мортові на плече. – Твій батько чує і бачить не те саме, що ти. Не тривож його. Гадаєш, він хотів би мене побачити отак наживо, як є? Але... – Але ж ви Смерть, виходите з світом і вбиваєте людей. – Я? Вбиваю? – Смерть явно образився. Звісно ж, ні. Люди гинуть, але це їхній клопіт. А вже після того до справи беруся я. Світ, у якому люди гинули б та не вмирали, мав би, м'яко кажучи, ідіотський вигляд, правда ж? Ну, так, непевно погодився Морд. Морд ніколи в житті не чув слова «заінтригований». Не входило воно до родинного вокабуляру. Однак у душі його заіскрило щось, що підказувало перед ним якась дивина, захоплива і не така вже жахана, то якщо цю можливість проганяти, він шкодуватиме про це решту життя. А тоді він пригадав усі пережиті за день приниження, довгу дорогу додому. «Е-е-е», – заговорив він непевно, – «а мені не доведеться вмирати, аби заступити на роботу, правда ж?» «Бути мерцем не обов'язково!» «А як щодо кісток?» «Тільки якщо схочеш!» Морт видихнув, бо ті дві думки не йшли з його голови. «Якщо батько не проти?» – промовив він. Вони поглянули на лежика, той саме чухав бороду. «А ти як на це дивишся, Морте?» – запитав він тоном хворого на лихоманку, який намагається здаватися здоровим. Про таку роботу не мріють, і я маю сказати, не цього я для тебе хотів. Та гробарство вважається поважним фахом, тож вирішуй сам». «Гробарство?» – перепитав Морд. Смерть кивнув і позмовницьки підніс до рота палець. «Це цікаво», – промовив він поволі. «Гадаю, мені варто спробувати». «А де ви, кажете, справи ведете? Чи далеко?» – перепитав Лежик. «Не далі, ніж то в щетіні!» – відповів смерть. «Де зародилася перша жива клітина, там був і я. Де є люди, там є і я. І там, де останні з живого повстиме під замерзлими зорями, там бути й мені». «Он як?» – сказав Лежик. «То ви трохи мандруєте». Він мав стривожений вигляд, мов людина, що намагається пригадати щось важливе, а тоді здався. Смерть по-дружному поплескав його по плечу і розвернувся до Морта. «Чи маєш при собі щось, хлопче?» «Так», – сказав Морт, а тоді пригадав. «Тату, здається, я забув усе у Кравця. Тату, ми забули мій мішок у Кравця». «Там уже зачинено», – відповів Лежик. «В день гуляння кабанів в крамниці вже зачинені. Доведеться післязавтра повертатися. Ну, тепер уже завтра». «Це не так вже й важливо», – сказав Смерть. «Зараз ми поїдемо. Не сумніваюся, що мені тут невдовзі перепаде робота». «Сподіваюся, буде можливість заїхати до нас і побачитися», – сказав Лежик. Здавалося його, даймала якась думка. Це не дуже гадала ідея, як на мене, сказав Морт. Що ж, побачимось, юначе, сказав Лежик. Роби, що скажуть, зрозумів. І перепрошую, пане, чи є у вас син? Смерть мав такий вигляд, наче його заскочили зненацька. Ні, відповів він. Синів не маю. Якщо ви не проти, я би синові дещо сказав на останок. Тоді я піду до коня. Відповів смерть тактовніше, ніж зазвичай. Лежик поклав руку синові на плечі з певним зусиллям, коли зважити на різницю в зрості, і обмежено підштовхнув його пройтися площею. Морте, ти ж знаєш, що твій дядько гамеш, мені трохи розповів про учнівство, прошепотів він. Так, і що? Так от, він мені про ще одну штуку розповів, зізнався лежик. Він розповідав що нерідко учні успадковують справи від майстрів. Що ти на це скажеш?» «Ой, не знаю навіть», – сказав Морт. «Про це варто подумати», – наполіг Лежик. «Я про це якраз думаю, батько». «Нерідко юнаки, як от ти, починають свою власну справу саме так», – казав мені Гамеш. «Вони старанно працюють, заслуговують майстрові довіри, а коли в домі є доньки – «Цей пан, е... цей пан нічого не казав про донюк?» «Який пан?» «Пан, твій новий майстер-господар». «А, цей? Ні, не казав наче», – повільно промовив Морт. «Не думаю, що він із тих, хто одружується». «Немало наполегливих молодиків просуваються в житті завдяки шлюбним якостям», – сказав Лежик. «Правда?» «Морте, ти, здається, не слухаєш». «Що?» Лежик спинився на померзлій бруківці і розвернув сина обличчям до себе. «Тобі, синку, таки доведеться взятися за розум, ясно тобі? Якщо хочеш чогось досягти в житті і чогось бути вартим у цьому світі, то послухай, що я тобі скажу, що тобі батько твій каже». Мор допустив погляд на батькове обличчя. Безліч усього в йому хотілося сказати, і як він батька любить, і як він хвилюється, а ще запитати, що батько почув, і побачив оце щойно. Хотів розповісти, як почувається, не мов би втрапив ногою в крутовині, а виявилося, що то вулканове жерло. Крім того, йому було цікаво, що мається на увазі під шлюбними якостями. Та сказав він насправді ось що. «Так, дякую, мені час іти. Постараюся вам написати». «Так, може проїжджатиме через село хтось, хто зміг би нам твого листа прочитати», – сказав Лежик. Щасти тобі, Морте, і розчулено висякався. Щасти тобі, тату. Приїду на відвідине. Смерть тактовно кашлянув, хоч кашель його і прозвучав, мов вибуховий скрекіт поїденою шашалом старовинної балки. Час нам уже їхати в сідло, Морте. Доки морт незграбно облаштовувався позаду оздобленого сріблом сідла, смерд нахилився і потиснув лежакові руку. «Дякую вам!» «В цього хлопчини добре серце!» – відповів Лежик. «Помріяти любить, а так хороший хлопець! Та всі ми були колись юні!» Смерть завважив почути і сказав. «Не сумніваюся!» А тоді потягнув за вішки, розвернув коня в напрямку узбіччя. Морд відчайдушно помахав за вкутаної в чорне спини. Лежик помахав у відповідь. Потім, коли кінь і двоє його вершників зникли з поля зору, він перевів погляд на долоню. Оте рукостискання якесь дивне воно було. Та чомусь він не міг пригадати, чим саме.